Мисъл, сила и любов. 39-та лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 10 юли 1935 година. Сряда, 5 часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Ще прочета първите пет стиха от глава 6 на Евангелието на Йоан. По какво се отличава добрата домакиня? Добре си гледа дома. Гледането на дома седи в пазенето на нещата в чистота. Добрата домакиня пази къщата чиста, знае как да готви, всичко добре орежда. Понеже всеки има по една къща, всеки е домакин в това отношение. Вие живеете в тялото си, но се оплаквате от него. Доста е хубава човешката къща. Трябва да разполагате съзнание, за да я поддържате добре. Ако една домакиня се оплаква, че нещата в къщата и не са наредени, че това няма, онова няма, тя не може да направи много. Когато има всички потреби, тогава домакинята всичко може да направи. Всичко онова, което желаем, все си има някакъв материален израз. Често казвате това са духовни работи. Какво разбирате когато казвате, че нещо е човешко, че нещо е духовно и че нещо е божествено? Има една разлика между човешките, духовните и божествените работи. Ако вземем простото понятие човек, ще кажем човешки работи са тези, които стават смисъл. Човек мисли, следователно човешките работи смисъл стават. Духовни работи са тези, които стават с сила, под дух това се подразбира, под думата дух всякога се подразбира сила. Сила има само в разумния човек, а пък божественото подразбира това, което става с любов. То е божественото. Любов може да има там, където има мъдрост. В най-простите понятия е изразено това. Ако изразите това с други понятия, то пак трябва да има някакво приложение. Имате простата дроб 1,2, простата дроб 2,3 и десетичната дроб 5,10. Каква е разликата между една проста дроб и една десетична дроб? Всички сте учили и сте преподавали. Вие казвате, проста работа е това. Но в простите работи може да има нещо ценно. Един златар от златото може да изкара нещо, което може да се използва за украшение. И някое дете може да направи от златото нещо, но не го слага на врата си. А някой учен човек може да извади от златото много хубави работи. Ученият може да направи злато за всичко – за украшение, за лекарство – Понякога вие сте неразположени, имате неразположение на духа, неразположението проистича от това, че ви липсва една втора от златото, няма го. Пропорцията е такава. Една втора от какво? От единицата. Алгебрично могат да се определят нещата. В аритметиката така ги изразяваме. Имате едно малко противоречие с конкретни числа, може да се изрази това. Да направим едно сравнение. Влизате в обществото, кесията ви е празна, трябва да направите много покупки. Неразположен сте, прегънате вратът ви, фасон нямате, образувате една крива линия. Вървите и размишлявате, защо светът е направен така и казвате да имах пари. Всички хора имат пари, а пък моите джубове са празни, какво ще правя? Обръщате се нагоре, гледате насам, натам и търсите вината другаде. Всичката вина е там, че нямате една втора злато в кръвта си, злато ви трябва. Ако имахте злато в кръвта си, щяхте да имате и в джоба си. Щом нямате злато в кръвта си и в ума си, нямате и в джоба си. Сега второто положение как да го добиете. Трябва да знаете в коя храна има злато и оттам да добиете една втора злато. Щом добиете това злато, тогава ще се уреди въпросът. Ние често казваме, магия трябва да има. Магията е много проста наука. Някой казва, магия е това какво ще се прави. В старо време един учил магията, носил си малко тамян и казвал, като срещна мечка, ще запаля тамяна и тя няма да дойде. Един ден вървели двама, той още един показал се мечката и той казал Аз ще направя магия да не идва мечката. Тамянът почва да гори, но мечката иде да и приближава се. Другият казал: А знае друга магия. Знае да се кача на дървото. Качил се на дървото. Като се приближила мечката и първият се качил на дървото, та първата магия на Тамяна не хванала, но втората магия на дървото хванала. Мечката погледнала и си заминала по пътя. После двамата разговарят. Единият казал: От първата магия не разбирам, но от втората разбирам. Хубаво, от той пример за себе си какво ще извадите. Прост пример е той, една мечка и двама души. Двамата са умни хора, мечката е глупава, но умните хора бягат от глупавата мечка. Мечката разбира дървото, то може да даде нещо. Като се качили двамата на крушата, мечката погледнала и им казала, хм, там е по-добре, отколкото на земята. Някой път вие казвате, че човек се качва на високо. Какво разбирате под това? Щом се качите на високо, имат вече уважение към вас. Мечката казва: Ако не бяха се качили тия хора на крушата, щях да мисля, че са болни. Щом се качиха, значи са здрави, а щом някой е здрав, значи е умен. И казва още: Аз умни хора не закачам. Имаш една неприятност в живота си, от какво проистича тя? Друг пример ще ви приведа. Един тръгнал на екскурзия, пил студена вода и го втресло. Често казва, че ако човек лято време яде краставици и пие вода, веднага ще го хване треската. Втресло го човека в гората, както го тресе идва една мечка. Вижда тая мечка, че е треска, вдига го и го носи наблизо в колибата на един овчар. Овчарът като вижда, че мечката носи, човеко фейква. Тя влиза вътре, оставя човека, излиза навън, прибира малко сено... И го трупа върху него. Не може да намери друго и слага върху него, като покривка малко сено, каквото намери. След това мечката излиза и си заминава. Овчарят после влиза и вижда, че това е човек. Мечката го масажирала, той е оздравял, всичко му минало. Кое положение в живота бихте предпочели? Заради мечката да се качите на дървото или пък да ви носи и да ви сложи в колибата? Всички имате разни мъчнотии, имате един вечен страх, какво ще се прави. Условията на живота са лоши сега, и вие вечно сте недоволни и вечно се страхувате, често се срещат и изкушения. Вие не знаете происхода на изкушението, нали? Материалните работи стават причина за изкушенията. Влизате в някой дом и виждате някои много красиви предмети. Или златни предмети, или някой скъпосенен пръстен, това е украшение. Обичате тия предмети и искате да ги вземете за спомен, да ги сложите на пръстите си. Навик имате. Вие излизате, да кажем, сред природата. Вървите и виждате много нацъфтели цветя и у вас идва желанието да откъснете едно цвете, да се закичите и да се върнете. Представете си, че земята е пар, който не е ваш, а вие късате без позволение. Не, че е лошо да късате цветя. Но лошо е, че без позволение ги късате. Това цвете кому принадлежи? То си има господар. Трябва да поспрете, да искате позволение на господаря, и ако ви разреши да късате. Вие си вървите и късате цветето, като че нищо не сте направили, казвате какво е, има, че съм откъснала цвете, все има нещо. Погрешката е много малка. Сега ще принеса това, ще направя едно малко сравнение. Представете си, че дойда при вас, хвана един косъм от главата ви и го изтегля. Имате на главата си 250 000 косъма приблизително, аз хващам един и го изтеглям. Казвам, един косъм какво от това? Но вие ще почувствате една малка болка. Умно ли е да изтегля косам от главата ви? Не е умно. Нито е добре да теглите от чужда глава, нито пък от своята глава е добре да теглите. Тези сравнения трябва да имате в предвид. Вие казвате, кажете ни някои работи по-интересни. Мога да ви кажа много работи. Изкуството се придобива, но трябва да го приложите. Добрият живот е едно изкуство. Не става така лесно добър човек. Някой казва да дойде духът. Докато дойде духът, великият учител ще ви тури на изпитания. Няма да дойде така лесно. Като дойде духът, като кон, ще обикалите на едно място, няма да стоите. Ще напуснете баща си майка си, децата си, жена си, всичко. Като дойде духът, ще минете всички през дърмон, ще ви пресеят. Някой мисля, че като дойде духът, ще се уредят всичките им материални работи. Не се знае дали ще се наредят. Духът си има свои схващания, а не нашите схващания. Понеже духът е на силата, той ще постави нещата в съвсем друг ред. Прочетете Стария Завет. Когато е идвал духът, винаги е имало противоречия. Духът казва на Йон, ще отидеш в Ниневия. Йон е свикнал на един охолен живот, взима си шапката и си казва да отида в Ниневия. Това е трудна работа, ще има подигравки. На тия хора ще им кажеш такива работи, които няма да са им приятни. Ти ще им говориш за една истина, която няма да им е приятна. Тая работа не става... Йон си има пари, взима си ги и тръгва за Испания, бяга на запад, към материалния свят отива. Но духът е по-умен. Щом Йон влиза в кораба, веднага се повдига една страшна буря, всички търсят причините, молят се, и он казва, аз съм причината. Хвърлете мен и ще отихне морето. Той е честен, не иска другите да потънат, уния си казва, трябва да е направил някоя погрешка. Хвърлят го и отихва морето. Йон остава в морето, един кит го поглъща и той влиза вътре в него в отробата му. Йон не е един прост човек, а пророк, който бяга от Господа, когато Господ го праща да иде да проповядва Словото Божие в Ниневия. Какво каза Йон, като се намери в отробата на кита? Той не каза, тежки са условията, но започна да работи, златото влезе в него. В мъчнотиите златото влиза в ума му и в кръвта му, и каза, Господи! Моли се Йон. Питате, как да се моля? Така ще се молите, както йон в отробата на кита. Някой при най-добрите условия, при удобствата, ще попита, как да се моли. Когато влезете в кита, ще разберете, как трябва да се молите. Няма да гледате наоколо, няма да мислите за другите. Ако сте като йон в отробата, ще мислите ли за баща си и майка си? Ще забравите всичко друго. Нещо подобно става, когато наближи хората да умират. Смъртта не е нищо друго, освен кит, в чиято оста влизате. Господ ще види тогава дали можете да се молите или не. В църквата добре може да се молите, но като влезете в кита, то е съвсем друго нещо. Йон мина през един пробен камък, за да види колко е силна молитвата. Той направи една погрешка и след това се помоли. Като излезе от кита, завърши училището. Взема турата. Аз наричам в дадения случай отробата на кита едно училище. Професори имаше там. Йон се поти и следва, но реши задачата. Кита тогава отвори вратата и каза: Хайде с дипломата си от тук право в Ниневия. Ще покажеш на Ниневянките. Попитаха го защо отиде да проповядва. Той каза: Вие държали ли сте матура в отробата на кита? Аз държах. И за това мога да ви кажа какво има вътре в тази отроба. Аз привеждам тази аналогия. Човек, докато не мине през големите мъчноти в живота си, не може да се събуди. Човешкият, духовният и божественият живот са степени, през които трябва да мине човек. Човешкото става с мисъл, духовното става с сила, а Божественото става с любов. Божественото включва мисълта, но трябва любов. Духовните работи ще направите с сила. Духовното включва мисълта, но трябва сила. Вие не можете да бъдете духовен, ако нямате сила. Една изказана дума да има сила магическа. Всеки един от вас може да употребява някоя дума, за да си въздейства за нещо положително. Понякога човек е съвсем отчаян. Но като дойде някой и му каже една магическа дума, около него тъмнината изчезва. И лицето му става весело, от една дума само. Всеки ден стават такива промени. Когато четете думите Христови, ще видите, че всяка дума е магическа. Човешките думи са силни. Ако мислите, ще си подбирате думите. Думите на духа са силни. Ако сте разумни, ще знаете как да ги използвате. Божествените думи са силни, когато имате любов. Любов, а не самочувствие или да сте само разположен. Любовта е най-висшето, което в дадения случай може да разполагате. Казвате да се обичаме. Да обичате или да ви обичат, или да не ви обичат, това са за забавления. Какво нещо е рисуването? Учителя рисува една фигура на черната дъска профил на лице. Това е рисуване, ли нали така? Това физиономията на интелигентен човек ли е или на прост? Вие мислите, че ако ви дадат право да нарисувате нещо, то с такава една рисунка ще можете да влезете в Царството Божие. И на един километр не можете да приближите до райските врата. Ако трябва да рисувате, направете го както трябва. Трябва да бъдем праволинейни. Тук в тази рисунка устата представлява един ъгъл. Между носа и устата имате прав ъгъл, а пък по-долу при брадата тъпъгъл. Може да се изчисли колко и кои ъгли са тъпи, прави и остри на човешкото лице. Там, където има един ъгъл, действат разумни сили. Там, където геометрията е наука за разумното. Геометрията е духовният свят, а не човешкият. Тя е свят на духовното. Ако вие не разбирате геометрията, нищо не можете да направите. А пък щом дойдете до математиката, то е вече божественият свят, той е любовта. Любовта действа чрез математиката. Някои казват, и математик ли си? Ако не сте математик от любовта, нищо не можете да разберете. Той е отношение на нещата. В даден случай, ако искате да знаете кой ви обича и кой не, това не е любов, това е една търговия човешка работа. Да мислите колко ви обичат хората, това е човешко. Да се учите, това е сила на духа. Да знаете как да живеете, това е божественото. Според мен същественото за живота е да знаете как да живеете, това е божественото. Някой път хората не правят разлика между човешкия живот, духа и божественото. Ние предполагаме, че ако мислим добре, можем да постигнем нещо. Човешките работи се постигат с мисълта, работите на духа се постигат с силата. Вие казвате пари да има човек. Силата е свойствена на духовното. Понеже тези трите свята функционират едновременно в нас... Понякога ние сме под влияние на един от тях, понякога сме под влияние на друг. Някой път казвате да се живее божествено, друг път казвате да бъде човек силен. За да бъде силен, човек трябва да бъде разумен, или казвате да мислим, това е човешкият живот. Та човек трябва да знае как да рисува. При истинското рисуване трябва да представите нещата такива, каквито са. И ако ви дадат една задача да представите човешкия живот, живота на духа и божествения живот, как ще ги представите? Единият живот е живот на мисълта, вторият е на силата, а пак третият на любовта. Как ще представите любовта? Аз бих представил живота на духа във вид на горящ огън. Това, което гори, е духът. Казваме за някои неща, че изгарят. Изгарят нещата, които са неразумни, а разумните работи само горят, без да изгарят. Там, където има горение, има сила, а пък където няма горение, няма никаква сила. Ще видите някой път. Щом имате топлина, имате сила, а щом нямате топлина, силата изчезва. Значи топлината е свързана с човешката сила, но коя топлина? Не човешката топлина, която изгаря нещата при няколко хиляди градуса, но онази топлина на духа. Да допуснем, че вие се, сега се обесърчавате в живота. Имате дълг от 10 хиляди или от 15 хиляди лева и казвате, какво ще правя с дълга. Вие мислите, че сте християнин, че сте посветен на Христа, че сте чадо Божие, че сте богат, че Бог е направил месечината и звездите за вас, но имате 50 хиляди лева дълг. И не можете да го платите. Тогава къде е вашето знание? В какво седи вашето знание? Аз, който имам висше образование по пеене, ако с моето пеене не мога да платя 50 000 лева дъл, какъв музикант съм? Ако само нося дипломата си и казвам, че съм завършил музика, философствам за нея, но като ми предадат един обикновен урок по музика и не мога да го изпълня, обикновените работи не мога да изпея, тогава какъв музикант съм? 50 000 лева можеш ли да изплатиш? Не мога. Тогава не си музикант. Аз, който не пея толкова добре, като свире 15 минути на един банкер, ще ми даде 50 000 лева. Като тегле първия лък, банкерът ще ми даде и оттатък ще мине. Аз за себе си казвам това. Това е наука за мен, що мога с нея да си платя борчовете и да си помагам в трудни моменти. Поглеждам цигулката и казвам, ти знаеш езика на банкера. Сила има в музиката. Разбирайте го както искате. Аз го разбирам, но не мога да ви кажа моето изкуство. Като тегля лъка, 50 000 лева идват в джоба ми. Има музиканти, които като теглят лъка, идват 50 000 лева в джоба им. Ако един обикновен пехливанин, като Дан Колов, например, се бори за 1000 долара, вие какво сте направили? Дан Колов в Америка се бори за 1200-1500 долара. Ще кажете, че това е диващина. А пък вие, като не сте диваци, какво сте направили? Това е крайният случай. Той казва, аз гладен няма да умра, ще се боря и ще живея. В това го похвалвам. Идва някой страхливец, завършил четири факултета, но загазил живота и казва, искам да се самоубия. казвам му, ще вземеш урок от Дан Колов. Ще се опретнеш, ще се бориш, като си цигулар да си на свят цигулар, ако си художник да си на свят художник. Това, което рисуваме, модерно изкуство. Оставете вашите модерни работи, като рисувате нещо върху вас самите то да има сила. Аз опитвам някой път върху себе си пеенето. Опитвам върху себе си силата на музиката, не свиря нещо, което да няма действие върху мен самия. Ако някой път загази и не знае какво да правя, изваждам цигулката и свиря. Това, което аз зная, действа върху мен. А щом действа върху мен, действа и върху другите. Това е закон. Всички трябва да имате по едно изкуство и да разчитате на него. Вие ще ми кажете някой друг път в друго прераждане. Причината е много проста. Имаме един хляб от един килограм. Има аристократи в света от старите аристократи, които ги е срам да носят един килограм хляб. Такъв аристократ ще тръгне напред, а друг ще му носи хляба. Онзи, който му го носи, ще опита хляба. Богатия ще търси друг да му носи хляба и ще му плати. Защо богатият не се срамува да яде хляба, а се срамува да го носи? Вие искате да имате резултатите на окултната наука или на християнството. Ако ви сложат един християнски халат, не можете да го носите. Ако не можете да носите християнския халат, не можете да имате и силата на християнина. Ако не можете да носите халата на окултиста, вие не можете да имате и резултатите на окултизма. Едно време, когато за първ път ходих из България, свирех на цигулка. И когато ме виждаха да свиря хората, казваха, циганска работа е това. Имат право. Ако вие не станете циганин отвън, човек отвътре не можете да станете. Прозвището циганен, знаете ли какъв происход има? Циганите това са ученици които не са издържали своя изпит. Те са хора, които държаха изпит, но напуснаха училището. И когато ви кажат циганин, това значи, че сте ученик, който не може да носи халат отвън. Всеки, който не живее както трябва, който не живее добре е циганин. Всеки, който не извършва волята Божия е циганин. Всеки, който боледува, който осиромашава е циганин. Всеки, който не си знае урока, е циганин. Всеки, който е безчестен, е циганин. Всеки, който не се облича добре, не си нарежда къщата, е циганин. Хората носят циганията, но вие ще я напуснете. Казвам, за да се освободите от циганията, ще си облечете халат и ще покажете на хората, че не сте циганин, но че сте умен човек. Изкуство е вложено във всеки го. Бог в душата на всеки го от вас е вложил изкуството, да може да се справя с мъчнотиите. Вие, като Йон, имате да се справите с мъчнотии. В устата на кита Йон не можеше на никого да каже, аз се помоли на Господа за мен. Вън би могъл да каже така, но в устата на кита на кого ще плати да се моли за него. Ион остана сам с големите мъчнотии, за да се познае доколко е неговата сила, дали може да се моли. Йон много се молеше, но две неща станаха, които той не можа да разбере. Първото нещо е, че направи едно престъпление. Бог го изпрати в Ниневия, за да поправи жителите на този град, които бяха в безпътица, и он направи една погрешка от непослушание и трябваше да влезе в кита, за да види, че трябва да слуша. Бог не обича хората, които не слушат. После, като се помоли Йон... Бог му каза, че му прощава и го изпрати в Ниневия до 40 дни, за да се покаят Ниневяните. Тези хора се покаяха и Бог им прости като прости на Йон и го изхвърли от кита. Но Йон каза: Бог прости на Ниневия и ме изложи. Тук се прояви второто нещо, неговото честолюбие. Бог каза на онези хора, че това ще стане, онова ще стане, но не стана и те сега казват, че съм ги излъгал. Бог му казва, те се покаяха. Както те пи от устата на кита, когато ми се помоли и ти простих, така и на тези хора по същия начин трябваше да простя. И Бог трябваше да му даде друг урок. Времето било горещо, както в тропическите места. Изникнала една тиква, и он си сложил главата под сянката ѝ. Дошел един черви и изял тиквата, като се засилило слънцето, и он казал... По-добре да умра да си замина. И пожелал да бяга да умре, казал му Господ. Ти забрави ли отробата на кита? Та е тиква за една нощ израсна. Ти не си се грижил за нея, но ти е жално за нея, защото няма да имаш подслон за главата ти. А пък на мен не трябва ли да ми бъде жално за Ниневия, че там има много деца, има хора, които не знаят нищо за мен, но се покаяха. И тогава Йон разбрал какво му казва Господ с тези думи. Той не е могъл до тогава да види този паралел. Често ние се намираме в положението на Йон, когато се намираме в мъчноти и по този начин разрешаваме въпросите. Когато в живота нещата не стават, както ние искаме, става ни скръбно, неразположени сме духом. Какво лошо има в това, че нещата не стават, както ние искаме? Ако кажеш на един град, че ще погине и той ще погине, какво лошо има в това? Защо не станаха тия работи? Защото хората поумняха. Но има работи, които стават, и ако човек е умен, ти само като се учиш, можеш добре да свършиш работата си и да ти дадат диплома. А в света на духовете е съвсем друго. Ако ти се справиш с големите мъчноти в живота, тогава минаваш за умен. Справенето с мъчнотиите не е човешко. Човек не се бори с мъчнотиите. Всички хора като хора са слаби. Защо се обличат хората? Модното обличане това е човешки метод. Един момък нагизден, една мома гиздена. за мен това представлява човешкият живот. Но питам, ако имате един човек, който знае само добре да се облича, за да се покаже навън, Знаете ли какви ще бъдат резултатите? Ако имате една слугиня, която се облича добре, но не знае другите работи, ще можете ли да я държите вкъщи? Че вие можете да отидете в една църква, може да посещавате една окултна школа, като нагиздена мума. Ще слушате лекциите, ще кажете една отлична лекция. Нещо ново ни каза учителя и ще си отидете вкъщи. В какво седи новото? Това, че от Земята до Слънцето имало 93 милиона километра. И после в това, че на Слънцето температурата била 25 милиона градуса. Кой е ходил да я мери? Не са ходили още да я мерят. Учените си правят своите заключения. Верни са тия заключения. Слънцето има много висока температура. Но вие не знаете по кой начин се измерва. Тези хора по-човешки изследват, но има един вътрешен начин, по който се измерват топлината на нещата. Топлината е една сила в света, която може да се възпитава. Ти не можеш да възпиташ когото и ако не разбираш законите на топлината. Един златар знае при каква температура може да работи с всички метали с които си служи. Когато работи с златото, среброто, мета и прочее, той разбира законите на топлината. И когато иска да работи с някой метал, той ще го сложи при подходяща температура. Ако ти не знаеш тази температура, не можеш да работиш с този метал. Някой може да каже, тази работа е отвлечена, на нас ни трябват сега малко парици. Парите са за обикновените хора. Аз нямам нищо против парите. Парите в света това са кукли, кончета за децата. Докато си дете, трябват ти пари. Като станеш голям, не ти трябват. Она е мома, като се ожени, носи ли своите кукли? Тя е правила на куклите си отлични дрехи, но като влезе в живота, ще изслужат ли тези дрехи? Тя е напуснала куклите. Като влезе в живота, ще види как се правят други кукли. В живота на духа не се правят кукли, както в човешкия свят. С сравнението искам да ви покажа мъчнотията. Не се самозаблуждавай. Ти можеш да направиш една красива кукла отвън, но да направиш една кукла в живота, която да говори и да мисли, това става по съвсем друг начин. Като стане 6 часа, ще спрем Часът е 6 без 7 минути. Има една философия, с която всички трябва да се занимавате. Като ви говоря по този начин, аз виждам едно отклонение. Например, в говора ви има известни думи, известни повишения, известна гама, която има известна реакция. Ще ви дам едно сравнение. Ако представите пред един човек един предмет в най-голяма светлина, той нищо няма да види. Вие всякога се стремите да забележите един предмет, да забележите външните му очертания в една мека светлина. И тогава, у вас има напрежение. Този закон е хубав. По-добре е да гледате, макар и да има напрежение, отколкото да свивате очите и да се оттегляте от силната светлина. Силната светлина винаги образува противоположна реакция. Човек много по-добре може да се кали, когато има известно напрежение, когато гледа. Денем смел не можете да бъдете, денем всички хора са смели. Вечерно време ще познаете своята смелост. Вечерно време ще се намерите в страх и ще трябва да се справите с него, за да познаете дали сте духовни. Ако сте човек, денем ще ходите, а пък ако сте духовен, и вечерно време ще ходите. Светът на духът представлява свят на най-големите мъчнотии. Щом сте в мъчнотии, като човек ще ги разрешите с максимите на светлината денем. А духът и в тъмнината вижда. Човек трябва да вижда денем, а пък духът и вечерно време трябва да вижда. Следователно, вие не можете да бъдете духовни, ако не можете да виждате вечерно време. Ако само денем виждате, вие сте човек. Ще кажете, месоядните животни виждат нощем. Нощните животни това са духовете. Бухълът лети вечерно време. Считат го за символ на учения. Не се взема орелът за символ на учения, а бухалат. Защо бухалът се счита за символ на учения на мадреца? Защото очите му са отворени. Не си затваря очите, а ги отваря широко. Казват за някого лаком човек. Лакомията е от духовен характер. Хора, които са лакоми, са влезли в духовния свят, лакомията е сила. Ако вие не знаете как да употребите своята лакомия, ще попаднете в слабостта на човека. При лакомията ще вземете повече злато, отколкото можете да носите, и като не можете да го носите, ще се обесърчите, ще търсите хора да го носят. Сам трябва да имате сила. Човек не може да носи 20, 30, 50, 100 кг, но тази тежест нищо не е, духът е силен. Той е впрегнал тежка машина от 20 хиляди килограма и тя работи. При машината кой работи? Духът работи, а не човекът. Човек може да носи до 100 кг, а духът един цял параход може да принесе от едно място на друго. Като влезем в духовния свят, ще носим железници, параходи, аероплани. Това са съоръжение на духа в умствения свят. Цялото човечество се приготвя за духовния свят, като прави фабрики, пароходи, железници. Външно тези работи, като правите, казва духът, тогава с вътрешните мъчноти ще можете да се справите по-лесно. Сега по кой начин ще добиете изкуството? На вас ви трябва сила. Някой път вие показвате показалеца си. Знаете ли на какво е символ това? Човек търси магията. Учителя поставя показалица на дясната си ръка върху челото си отстрани. Той е бил някога мак, иска да си спомни. Сега не искам да ви отвличам вниманието. Много пъти синът и дъщерята бягат от вкъщи, и при бедните, и при богатите. Синът или дъщерята бягат от баща си, от майка си, от братята си. Защо бягат дъщерите и синовете от дома? Защо бяга житото от хамбара? Не е лошо да бягате, но да бягате на време. Да бяга човек, това е една опитност. Кой бяга? Казват, че страхливият бяга. Не, юнакът бяга. Чудни са хората, когато казват, че се бяга от страх. Някой от голямо юначество бяга. Единият бяга от страх, а онзи, който го гони, от какво бяга? Даже юнакът иска да бяга повече, отколкото онзи, който се страхува. Аз съм ви превеждал пример за хръдката. Турците имаха породисти хръдки, като магарета високи ходиха да гонят зайци с тях. И като изплашат някой заек, хръдката гония турчинът казва Хайде чожум, хайде къзъм. Някой път хръдката се приближава, а пък някой път заекът е опитен. Особено, като дойде заекът нагоре, заекът е майстор. Турчинът казва на хрътката. Ха, свиня ханзър! Значи, ако заекът изпревари хрътката, идват епитетите свиня ханзър. А пък ако хрътката може да бяга повече от заека, тогава идват епитетите къзъм чоджум. Аз похвалвам и заека, и хрътката. Ако в страха си, вие можете да бягате повече от хрътката. Умен човек сте! Когато гоните заека, ако можете да бягате повече от него, вие пак сте умен човек, ако гоните заека. И не можете да го стигнете, не сте много умен човек, казват два заека гони. Всеки един от вас гони по някой заек, и както виждам, някой го е хванал, а друг не го е хванал. Казвате имаме една идея. Тази идея можете да я постигнете по пътя на страха или по пътя на силата. По пътя на заека сте постигнали своето желание, придобили сте живот, а по пътя на хрътката сте постигнали своето желание да хванете заека. Лошо ли е да хванете заека? Хрътката като хване заека, ще го впрегне да уре на нивата. Все зайците урат. Един мак като хване един заек, неговата хрътка като хване заека, той знае изкуството да превърне заека във вол или в кон и да го впрегне да уре. След като му свърши работа, той пак го превръща в заек и го пуска в гората. Като му трябва отново вол, не търси вол, понеже хората са взели воловете, а търси заек. Хваща заека чрез хрът, хрътката и казва, дръж той е мързеливец. Превръща го пак на вол, изорава си нивата и после пак го пуска в гората. Да ви направя един превод на нещата. Желанието ми е... Да знаете как да се справите с големите контрасти и противоречия в които се намирате. Има мъчноти, с които вие се справите, но има мъчноти, които те първа идват в света и трябва да знаете как да се справите с тях. Например, вие сега не можете да се справите с нито една болест, с нито едно ваше кисело чувство. Много пъти човек има кисело чувство. Има известни места в човека, които като бутнете дори и най-леко, той веднага ще реагира. Ако ви докоснат на някое място, ще се обидите. Ако ви бутнат на едно място на главата, ще станете лош, ще се разсърдите. Ако ви бутнат на второ място, ще станете мек, добър. На трето място, като ви бутнат, ще станете любезен, ще искате да сложите трапезата. На човека само му бутни главата. Отивате, например, при някой банкер, само да знаете къде и как да го бутнете, ще имате каквото искате. Вие нямате тая наука. Трябва да знаете законите, както е при съвременното електричество. Пет минути съм преминал, часът е шест и пет минути. Онова! Което последно не довърших за какво беше? За банкера. Пет минути минаха банкерът си отиде вече. Добрата молитва. 39-та лекция от общият окултен клас 14 14 година, държана от учителя на 10 юли 1935 година. Сряда 5 часа. София Изгрев